Cada dimarts a dos quarts de nou del vespre. Tens una cita amb la millor música del nostre país. al formula.cat I sentiràs música com aquesta Com aquesta ha dos móns per mirar. Com aquesta mans noven no sense estar parlant can-se i sense. Pensar... També com aquesta. temps que he viscut Tots aquel moments El no programa hi trobaràs la millor música en català i grups emergents. Tot això i molt més cada dimarts a 2 quarts a de 9 del vespre. No t’ho pots perdre.